«Мало капусти», – обірвала невеселу мовчанку мама. «Голубців, аби на стіл поставити». «Еге ж, зараз як немає тридцяти страв, то й не стіл», – засміялась бабуся. «Як не стачить на всіх, то гостям заспіваємо». «Ви бояри чужосторонці, не беріть по повній ложці, не пийте по повній чарці». «А беріте по половинці, щоб хватило всій родинці!» Софійка перебирала крупи і ховала погляд. Он, як виявляється, берегли на мисто в родині. Розділ тринадцятий Замість весілля Ясного суботнього ранку Сніжана якраз приміряла готову сукню. Ось де справжня принцеса й переможниця всіх конкурсів краси. Невідомо, що було ніжнішим дрібні трояндочки, розсипані по білому полю сукні чи гарненьке сніжанине личко. На шию візьмеш мій ланцюжок? несміливо спитала мама. Ти прекрасно знаєш, там повинно бути дещо інше, бадьоро відгукнула стітенька. Потім так само бадьоро накинула плаття на плічка й почепила в найглибшому кутку шафи. Хай чекає кращих часів! Мама й бабуся мовчали переконувати пропаще діло. Хоч пообідаємо та посидимо в сімейному колі, утішав їх тато. Обід був розкішний, як годилося б весільному, тільки без настрою. Валентин покрутився похмурою тіннєю і невдовзі зник. Ніхто й не затримував, Почувались перед ним винними і не знали, про що з ним розмовляти. А по обіді Софійка підійшла до Сніжани. «Тітонько, ходімо зі мною в одне цікаве місце». «Радо щезну з цього бучного бенкету», – охоче погодилась тітонька. Ось і тюльпановий дворик. «Знов ганяти того дурного м'яча?» – кричала мати на хлопчика. «Я трохи. До грядки тоді підеш». Такий самий футболіст, як твій паршивий батько? Ма, ну чому він паршивий? Ти казала, що в нього тепер нічого для нас нема. А він пам'ятаєш, цього четверга взяв та й приніс мені гроші на цирк. Бо йому й таке може стукнути в голову. Ти краще... Ма, вона! Звереснув хлопчик, угледівши біля фіртки Сніжану. Німа сцена. Так би записали це в якій-небудь п'єсі. «Мало тобі його? Прийшла ще нас зачіпати?» – процідила жінка крізь зуби. Тітонька ошелешено дивилася на неї. «Що, не встигли весілля одгуляти, А вже шукаєш? З тобою, бачиш, до самого Рахсу судійшов? Квартирою причарувала чи зарплатою? Може, ти не знала, що він дитину вже має?» Сніжана спромоглася тільки заперечливо похитати головою. «То заходь, побалакаєм!» – охолола жінка. Вона повела Сніжану до хати, забувши і про сина, і про Софійку. Отже, Валентин таки причетний до хлопчика зі світлини. І не з я той хотів пожбурити каменем у нову батькову наречену. Неспроста так насторожено сприйняв шоколадку. Бо таку нещодавно подарував тато. Але чому, чому Валентин приховує існування попередньої сім'ї? Чому перед сніжаною прикидається багачем, якщо такий скупий з сином? І раптом вона згадала, де бачила Валентина раніше, все ж той молодик, що важився при ній у Сашка. «Оце-то наречений! Аж десять копійок зекономив на вазі!» Коли вже виходили за фіртку, зіткнулися з Валентином. Сніжана чемно відступилася, вічливо попрощалась. Усе було зрозуміло без слів. «Казка, яка не завершилась весіллям!» «Хм... Чи так це вже й погано?» «Це викриття пройшло безкровно. Може, варто зважитись на ще одне?» «Зайдімо на хвилинку», – потягла тітоньку Софійка. «Ще сюрпризи? Господи, скільки можна?»